Jó estét, jó reggel. Hát legyen a jó reggelt, akkor még sok van előttünk. Milyen az idő ott, ahol te vagy? Olyan, mint itt. Gondolom. Ugyanis egész országra mondták. De te most a hajódon vagy? Nem, nem. Az már látszott a déltályt, hogy nem lesz a mai nap az ideális hajózónak. Úgyhogy most éppen summer vagy summer kill, ahogy a an mondja. És hol vagy fizikailag és földrajzilag? Hát És olyan vagy, mint amilyen a hangod? Hát igen, egy kicsit az ember ilyenkor jobbat vár. Úgy indult a mai időjárás, és már kezdtem reménykedni, hogy az időjósoknak már megint nem lesz igazuk, de aztán olyan délutántól elkezdett igazuk lenni. Akársad is jöltem volna. Igen, eszembe jutott, de szerintem ez így van jól Tehát ez teljesen megfelelő Mondtam neked tegnap, hogy majd legközelebb kérek valamit Majd legközelebb Néztem itt uh, Az interneten És hát azért nem lehet kihagyni Természetesen ez nem rád vonatkozik Ez mindenkire vonatkozik, aki nem hal meg De azt láttam, hogy másodperceken belül te 67 éves leszel És nem akartam elhinni Hát legszívesebben én is hinném de... Sajnos belenézek a személyünkbe, vagy akármivel, akkor ráadásul nekem még az a szép bordó átkös. Én nekem most kellett leadnom. Miért kellett? Az enyém az um, végtelenségig érvényes. Az enyém az volt beír, vagy 2010, április 30. É, hát ennyivel vagy fiatalabb. Aladár János 910 682. Az enyém az, ami ah 9 esre kezdődik. Tehát majdnem most ugyanakkor. Csak az enyémet már kiadták, úgyhogy nekem már nem kell többet az életbe cserélni. Úgyhogy hát ezen nem tudom mikor volt. Sajnos azt hiszem inkább az lesz a baja, hogy eléggé el van már nyűve. Nem, mint a sokat használtam volna, csak állandóan a barbe zsebében van aztán. Pontosan elő van szó, hogy én is így hordtam, és voltam a parlamentben, és ott állt egy köztársasági őrezetbeli katona, és nem mondta, hogy fiatal ember, mert bár mondta volna, nem mondta, de úgy rám nézett, és azt mondta, nagyjából a 70-es, 80-as évek jutott az eszén, hogy hogy néz ez ki? Hát mondtam, hogy hogy, hogy néz ki? Hát úgy néz ki, mint akinél az embernél mindig ott van, én meg ezt a kis buzitáskát nem szoktam kordani, amiben az ember egy külön egy ilyen mokus lóbálja a kezében. Igen, ez még nála hozzájárul az, hogy azért ez már volt vízben is. Hát ahogy kell, hát Igen. fel kell afatni. Na most itt látszik, hogy azért az a vagy mi az ördögnek hiszem. Az oldódik. Ó, hát szerintem egy rendes hétköznapi. Tinta az közelse, de ez egész hét mosodott néha. És ha belenézel a személyigazolványodba, és látod azt a fényképet, látod a mostani fényképedet, hogy vagy te a koroddal, és én most ezen itt nem rugózom, um, egész egyszerűen, ugye én egy végtelen szabad ember vagyok, hála jó Istennek, és hát megütött, szíven ütött ez a 67, beleértve, hogy hát hogy. hogy. Hát, igen, szar akár hogy ahogy is nézem, én is. Uh, fó, a, ahogy mondani szokták, hát ez, ez nem egy gombócból, ez már az őszborsóból is sok. De, uh, hát tulajdonképpen mert nincs mit csinálni. Kivel tartasz te kapcsolatot? Ugye te egy családapa vagy, a gyermek hány éves? Három. Három éves. Pont egy pár hete három. Ő egy tudatos gyerek? Három. Hát nézd, azt nem mondom, hogy 30 évvel ezelőtt be volt tervezve. Nem, a, a, a második gyerek. Hát én eredetileg úgy gondoltam, hogy a gyerekkérdés az úgy egyszer érdekes, és tulajdonképpen ez sokáig ki is tartott, aztán valahogy 30 év távlatában vagy különbséggel ez felügyírodott. De ez ahhoz az elmélethez tartozik oda, hogy... Tehát semmi nem örök igaz. Neked a létezésedhez van elméleted? E, van. Vagy elmélete id? E, hát természetesen ugyanaz az alapelmélete van, mint mindenki másnak, hogy velem azok a dolgok nem történhetnek meg, amit másokkal. Tehát az ember nem hiszi el, hogy előbb-utóbb vagy is kell számolni, hogy e, igen van az egésznek. De nem foglalkoztat, mert tudom, hogy ez elkerülhetetlen, tehát nincs mit, ezen nincs mit Kia Ki a társaság? Ki a? Társaság. Ha, nézz, Mikor mész le a Balatonra? A Balatonra körülbelül folyamatosan egész évben, ha egy picit is jó idő van, annak inkább az oka, hogy valahogy ezt a városi dolgokat én talán már gyerekkoromban sem nagyon szerettem, tehát sokkal jobban szerettem a nagyszüleimnél vidéken lenni. A nagyszüleid vidéke hol voltak? Tolna megyében, szexádtól nem mond túl messzebb át a széken. A szőlőhegyek, bor, izé, minden. Az igazi mezőgazdaság. Tehát ami az embernek sokkal valahogy szimpatikusabb, mint aztán szeptember 1-én hazaérni és beülni az iskolapadba. Annak eljön, nekem semmi baj nem volt. Most melyik nagyszülőkről beszélünk, apai vagy anyaiakról? De apai. Apaiak, ők tulajdonképpen a a nagyapám építés volt, aztán so sodródott, ahol éppen a munkái vitték. Tehát őnek igazán nem igazán volt így kiszemelten otthona. Ő a közel kezdve, mit tudom én, Németországig mindenhol építkezett. Az nagymamám, emlékszem, nagyon büszkén mutatta, hogy az akkori jafának, amit az angolok akkor elkezdtek építeni. Ott például nagyon sok munkalehetőség volt, tehát a világháború vezet, ott borzasztó sokat dolgozott. Én csak ilyen képes lapokról ismerem, akkor azt még palesztinának hívták, és itt a jaffa, ami ma gyakorlatilag a Szent-Telavint. De egy vagy? Kettő. Igen, nem, nem, van egy húgó. De hát annyira egy hogy uh, annyira mások vagyunk, hogy um, tulajdonképpen, uh, hát ő egy jogász. Én meg a, valahogy ezt a fajta uh, ilyen kötött foglalkozási formát. Neked alapvetően a kötöttséggel mi volt a bajod? Nem tudom, nem tudom. Ez valószínű uh, egy olyan dolog, hogy ami véletlenül ezzel a vidékiességgel is, hogy ott az ember sokkal szabadabbnak, függetlenebbnek, önjáróbnak tűnhet, a városban sokkal több a szabály, meg minden. Na most nem azt mondom, hogy ez a nagyon tudatos volt, tehát ezek nem voltak tudatosak, de végül is ezek valahogy mégis hozzám kapcsolatok, hogy... Például soha nem volt munkakönyvem, annak ellen diplomás építészként akár még dolgozhattam is volna, de nem tettem. Valahogy a szerencse és nem is annyira a tudatosság hogy soha semmilyen, ilyen, hát mindenek mondjam, ilyen. Tehát se ajtás, se útörő, se kisztav, se pártak, soha semmilyen nem voltam. És például, nem is azt mondanám, hogy azért mert ettől úgy írtóztam. Például az úttörő alhatásnál akkor vették ki a mandulámat és akkor az egy komoly dolog volt, és aztán mondta Hol vették ki? Hogy hívják a nagyvárat téren? Szent István kórház Szent István. Leírod azt, ahol most vagy? Leírod azt, ahol most vagy? Ez az egy balatonyi ha, hát ha, aki ismeri az aligát, gyakorlatilag ez a klub a tehát a volt párt fölött van uh -huh. egy oldal? a lőszal uh -huh. tején és így még ilyen időben is csodálatos, mert szemből az egész Balaton látszik egész Baracsonyig mert pont így hosszába látszik de hát széltibe hosszába, mert ráadásul még jó széles is Ősz vagy az? Most éppen állok és az ablaknál reménykedek hogy az eső azért nem olyan durva, de azért egy picit durva. Na, most úgy értve, hogy kinted mi nem lenne. Túl szerencsés. A gyermeked anyját hogyan vetted arra rá, hogy ő is felhagyjon a pesti létel, ha egyáltalán fővárosi volt? Hát, hogy ha most kettiválaszthatjuk a dolgot, mert mint tudjuk két házasságról beszéltünk. Én most a másodikról beszélek. A második, ő vidéki, tehát... Sáróztatakon tanult, um, aztán került Budapestre elég korán, mármint úgy érte korán, hogy az ő korában, tehát uh, a 20 éves, 21-2 éves korban már fölkerült Pestre, és onnantól kezdve gyakorlatilag elég önálló volt. Hát két házasságom van ő is túl. Uh, érdekes módon ő sokkal városiasabb őt kiragadtad a városból, vagy, vagy két lakiak vagytok? Hát, hogy mondjam, most már lassan igen. De, Melyikre igen? De nagyon nem volt kedve a várost ott hagyni. Ráadásul a város alatt az igazi várost értette, tehát ahol tömbházak, lakások, tehát nem is ilyen kert város jellegű. Én meg valahogy egész életemben nem olyan körülmények között voltam. Nekem azt nagyon nehéz volt el, száll elfogadni és megszokni, ami aztán megint sikerült egy... Én egyébként meg voltam győződve, hogy én ebbe a koromban már Balatonról föl jövök. Aztán ez hát része miatta nem jöhetett létre. De vagy a család fenntartó? Hát nem, mind a ketten. Őnek is vannak ilyen saját dolgai, egy szépségszalont vezet, kettőt is. el van a dolgokkal, hát én ehhez való, nem értek, úgyhogy ebben nem is. Meg gyakorlatilag amit én csinálok ahhoz nem szalasztő, inkább csodálja, hogy ilyet is lehet csinálni. Um, mindenkinek fontos a külleme. Uh, és azt nem mondom, hogy egy beat különösebben, mert uh, Téged nem lehet egybevetni senkivel se, de a Van Morrison se lehet egybevetni senkivel se. Um, de e tekintetben, hogy te egy együttes frontembere voltál, vagy és leszel, szerencsés géneket örököltél, vagy a génektől teljesen független, ha belenézel a tükörbe, akkor azt mondod, hogy ezzel a fizimiskával jó kiállni a színpadra? Hát nézd, egyet biztosan eladhatok semmiféle, a családban semmiféle olyan nem volt, hogy nekem bármikor is eszembe jutott volna, hogy én nekem a zenei pálya közelében van valamiféle helyem is. Azt nem mondom, hogy nem szerető volt a család, tehát operában, a hangversenyekre már nagyon korán gyerekkoromban vittek, és hál' Istennek nem adni törőre először, mert lehet, hát, hogy ma már régen nem szeretném. De mi, mire vittek először, csak nem az Ajdára? Hát majdnem eltaláltad Verdi-re, de a trugadúrra. Igen, én nekem majd Hát jutott. De most nem panaszkodom, hát ha hallgat anyukám. Hát azért a Verdi mégis egy gyerek számára dalamosabb, érthető dolog. Hát a, a diótörővel nem a Csajkovszki a probléma, hanem a történet. Nem, nem. nem. Én nekem megmondom valószínű mi, tehát én a Csajkovszkit egyáltalán nem akarom bántani, mert tényleg ez zseni. Én a tánccal nem vagyok nagyon megbarátkozva. Szóval nekem az egy mestersé, mesterkét dolog, ez viszont lehet, hogy abból, hogy ö, abszolút sportbeállítottságú vagyok. Neked milyen sportsérülésed volt, ami miatt abba kellett hagyni a sportolást? Porclevállásat érdemben. Melyikben? Önöképpen nem kellett volna abba hagyni. Huttgart futó voltam éppen akkor. 110? 110, illezált, akkor mentünk sedül, illetve korba fel korba föl a magasgátra. Ez melyik egyesület volt? Maft. A Maft, aki akkor a beadsz pályán. Igen, én beacsos voltam, én a Mihályfi tanárúrnál futottam. Hát ez persze az, az... Ahol most az állé van. Igen, igen. De most, az már a volt. de most, hogy így beszélgettünk szíves elnézést, nem gondolod, az, hogy kitolnak bennünket, de elsősorban engem nyilvánvalóan az, a, az elfekvőből, és akkor emberek hallgatják, azt mondja, tehát miért nem mondja meg a fiatal, hogy kivel beszél, valahogy olyan ismerős a hangja, de lehet, hogy azt sem mondják, hogy ennek a Palinak is ismerős a hangja, aki beszél a rádióban, aki, aki beszél, az is olyan ismerős, Kette nyilvánvalóan elmúltak 200 évesek, de vajon, vajon mi az aprópója, meg miről, Mert úgy, úgy érdekes dolgokról beszélnek, olyan, olyan, mint amikor az ember bemegy egy antikváriumba, nem akar vásárolni, csak megszagolja az öreg könyveket. Van néha ilyen érzésed a saját életeddel kapcsolatban? Hát nézd, ez valószínű az van, hogy az ember, most a csúnya szóra, egyre jobban, ahogy öregszik, egyre jobban számot vet. Tehát én most nem azt mondom, hogy én most már visszafelé tekintek csak, de nyilvánvaló az elő, előre felé levő dolgok azok jóval. De most arra gondolok, hogy ez olyan, mintha azt mondanak, hogy fűvészkert, bár a fűvészkert egy rossz példa, mert fűvészkert van, de beazpálya már abban az értelemben, hogy akkor volt ott a Fehérvári úton, nincs. És egy csomó dolog nincs, ami természetes, de mindenki másféleképpen éri ezt meg. Igen, ráadásul az akkor még nem is beazpálya volt, hanem haladáspálya. Beat lett később, és akkor a mafc a Budafoki útra került, amelyik azt hiszem most is megvan. Az a pálya ott az egyetemi meg Igen. Az informatikai központok környékén. És melyik porcod jött le? Melyik lábadom? A ballábom. Hány éves voltam? 17. -e? És mennyi volt az eredményed? Hát ez én akkor... Én tulajdonképpen... Fú... Én irigyeltem a Godfutokat, nekem volt egy Szentkirály József nevezetű Ugye én 100 méteren voltam, és 12 hetet futottam, az még pont ott a bronz határán volt, és indultam időnként gátfutásban is, de én, nekem a csípőm soha sohasem volt nagyon laza, sajnos, és azért az nagyon gáz, amikor az ember azért nem tudom hány gátból hármat vagy négyet felrúg. Ez így van, és én ezt rendszeresen meg is tettem, főleg a 110 gáttal, amikor megemelték magasabbra, tehát amikor majdnem 10 centivel Magasabb lett a gát, már ifjúsági korban is. Hát nézd, az, én, Isten igazából az volt a nagy bajom, hogy 60-on nagyon jól voltam. Tehát 60-on a 7 másodperc körül e, tudtam könnyedén, viszont 100-ra már elfállaltam. Tehát ez alapján 100-on, bőven 11 körül kellett volna futni, de én 12 alatt nem nagyon tudtam. És mi nem futották gát nélkül? Vagy az nem, az nem, nem feküdt neked? Nem, épp azt mondom, hogy szerintem nem voltam elég gyors, nekem ez volt a baj. Aha. Aztán pláne, mikor először... De ó... be kellett volna, hogy vezessék a hatvangátat? Ez szerintem igen. Ezt egyébként onnan tudom, hogy telenként a Tűzér utcában mindig voltak ilyen startverseny inkább, mert 36 méter volt. Azon mindig nagyon jól szerepeltem, tehát a fedett pályán de a hatvan az még éppen kijött, de a százra én már elfáradtam. És amikor itt törről az ember is, hogy Jesse Owens szól, olvastam, hogy 15 éves korában már 15-öt futott, akkor elkezdtem meg hogy mit kellett akkor elnöködni. Ott tartottunk tehát, hogy a küllemeddel te hogyan voltál kiegyezve gyerekkorodtól egészen, mint mostanáig? Hát Kire hasonlítasz te? Édesapádra, édesanyádra, egyikre se? Abszolút édesanyámra. Szóval... Neked a szüleid megvannak még, vagy már nincsenek itt? Sajnos, most már több mint tíz éve nincsenek, sajnos. Majdnem egymás után, hát ahogy az szokott lenni, az egyikük megbetegedett, és a másik utána már nem nagyon bírta azt. Pedig nem voltak idősek. Egyébként ez egy aggasztó dolog, hogy amikor születtem, gyakorlatilag a, csata, a Stálingrádi csata idején, akkor, illetve már befejezték... Nyolc uh, szülőm is élt. A háború után azért ez már rosszabb lett, de születésemkor még igen. A nagyszüleim azok nagyon sokáig a 80-as évekig megvoltak, és az az érdekes, hogy a dédnagyszüleim azokon 90 évesek voltak általában, a nagyszüleim olyan 80 éves, a szüleim már 70, és tudod, ha itt az ember a statisztikát folytatja, akkor inkább nem folytatja. De a Stalingrádi csata, az hogy jött be neked? Tehát miért pont a Stalingrádi csatát nevezed meg, amikor a születésedről van szó? Megmondom miért, mert el nem tudom képzelni így idős fejjel, hogy a szüleim egy világháború kezdődött. Hogyan volt kedvítőd? Igen. És megkérdezted tőlük? Nem mertem, de úgy kíváncsi lennék. ha most már tudom megkérdezni. Te emlékszel azokra az éjszakákra, amikor a te gyermekeit fogantak? hát olyan sejtésem van, de biztosat nem mernék mondani. De egy biztos, hogy világháború nem zajlott. Nem, nem, nem, nem is akartam a össze összehasonlítani. A vénhácskánál annyira emlékszem, hogy ha nem is világháború, de futball világbajnokság zajlott. És ugye a francia brazil meccs <hállt> Az ez milyen fura lesz, nem, vagy gondolod el, hogy egyszer készítenek velem majd egy beszélgetést, és akkor azt mondja, hogy uh, én egy labdarúgó mérkőzés környékén, az apukám pedig a stálingrádi csat. Már nem, már nem lőttek, amikor az apukám megfogant a Stalingradi csata idején. És tulajdonképpen a kettő nem összehasonlítható, mert az idő távlatában mindegyik úgy a ködbe vész. Hát persze. Na most hozzá kell tennem annak ellenére, hogy én. Te gondoltad hogy tényleg, az egész életünket ilyen események mentén fejeznénk ki. Tehát lementem a közértbe, amikor éppen fogadta a Kennedy a nem tudom, a khrushchev Ezek egyébként nem rossz dolgok, mert meg tudják ezek a feelingek, vagy hát az érzések ezeket a dolgokat fűszerezni. A te környezetedben? Részint mint a zenésztársai, de akár a gyermeked anyja olyan, aki ezeket a feelingeket úgy veszi, ahogy egyébként te szeretnéd? Mert ugye én ilyesmiről viszonylag keveset uh, hallottam rólad, bár nem is hiszem, hogy nagyon kérdezték volna. Lehet, hogy lényegtelen engem foglalkoztak. Hát nézd, én azt hiszem, hogy minden ember... Könnyű a kóborral együtt rezonálni? Uh... Igen, én szerintem könnyű, mert én az a típus vagyok, aki kevesebbet beszél és jobban szeretem hallgatni inkább másokat. Vitatkozni nem nagyon szeretek, legalábbis durván nem. Mindig bennem van az, hogy azért egy egy százalék még az abszolút hülyeségnek is van. Tehát hirtelen soha nem szoktam. Én nagyon szeretem például azokat a beszélgetéseket a között, akik valamilyen elfoglaltságban valami nagyon komoly vagy tevékenységük ilyen nagyon magas szintű és komoly akkor neked a Mátraházai Akadémia üdülőben kéne rendszeresen tartózkodnod <gül> hát tudom nem, mert... Ez... Nem, én emlékszem rá, mert uh, én ugyan nem voltam ott, de számos ismerősöm így adódott uh, ott nyaralt, és akkor elmeséltek, hogy ott vannak az akadémikusok, és akkor azok úgy beszélgetnek, hogy kedden-tízkor az egyik mond egy mondatot, arra a másik szerdán délután reagál, a harmadik csütörtökön azt mondja, hogy erről jut az eszembe, és akkor egy hét múlva befejezik a beszélgetés, és közben nem szólnak egymáshoz. De amikor szólnak az állítólag nagyon érdekes. Uh, igen, igen. Na most én is ezt tapasztalom, hogy Egyébként az ilyen nyers, ö, nagy tudású emberekkel valószínűleg nem lenne ilyen, de mondjuk egy teller biztosan jól le el lehet fedumálni. Szóval mondjuk az Albert-testeinnel még valószínűbb. Szóval vannak akiknek a nagy tudása, és a, a, a, a, ahogy azt el tudják, vagy a, ahogy arról tudnak beszélni, az olyan érdekes tudni. Hát persze, ha valakit egyáltalán az érdekel, amiről ők tudnak. Nekem ilyen szempontból például a szerencsés, amikor vannak a szalai testvérek, akivel egyáltalán én ezzel az egész számítógép dologgal megismerkedtem. Hát például amikor a Sanyi Amerikából hazajön, atomfizikus csillagász, és elmondja, hogy mire foglalkozott az elmúlt egy-két hónapban, hát amikor ilyen a galaxis, pedig ma már meg tud nézni mindent interneten, vagy a tévében is, de mégis egy embertől, aki ezt csinálja, egész más ezt hallani. Rövidesen folytatjuk a beszélgetést. Egy dolgot ennek kapcsán árulj már el nekem, légy szíves, hogy te alapvetően mihez értesz? De belejött a halászlépőzést, vagy hogy nálad nem horgol senki jobban, vagy ahogy te, húzsz, te tudsz csavarhúzni, úgy senki nem tud. Tehát, mihez értesz igazán? Mi a te specialitásod? Hát erre nagyon nehéz lenne válaszolni. Én azt hiszem, hogy valahol nekem mindenképpen az ilyen elgondolkodtató dolgok környékén van a megfejtés, de nem tudnám megmondani. Gondolkodj egy kicsit, hét perc múlva visszahívlak. Hát, gondolom, amíg. Jó? Hét perc múlva visszahívlak, hát addig rájössz. Jó, jó. Sose tudtam, miért, mint a saport, hold, messi Sámtalan számlaszlám, számtalan számlaszlám, Sincs már! Kics, óli, el, már! Ismertem egy lányt, kedves volt és szép, arca vált, nem ismerem rég, mosolyán közön. Szeme villant még Tán egy fagyott könyv Csillog, mint a helyég Felvárosba jár Schon ein Herzchen bist du nicht, mit, horin, schon ein Herzchen schmat. Mich Hát a göcei féle rokkulságban biztos azt kérdeztem volna, akár a Heskönycs is hogy és akkor, amikor ez a dal született, akkor kiről lehet ez szó, de Elmúlt az az idő. Azt kérdezem, hogy szoktál-e álmodni, illetve nem is azt, hogy szoktál-e, hogy legutóbb mivel álmodtál. Tehát, hogy mi az, amit téged foglalkoztat, mi jön elő az álmodban. És szíves elnézést, hogy én egy ilyen relatíve személyes beszélgetést folytatok veled, de itt van például a Gamma Polis lemez, amelynek a szövegeit állítólag Várszegi Gábor írta, de nem is Várszegi Gábor írta, hanem Bródi János. Most attól tartok, hogy ezt te 25 helyen 84-szer elmondtad. Én ebben nem biztos, hogy bele akarnék menni. Nézd, egyébként én mindig a fordítottját mondom. Tulajdonképpen én úgy érzem, hogy egy nót, amikor megszületik, az egy állati közösségi, egy együttesnél, a Mócsátnál nem. De mondjuk egy jók együttesnél, a legtöbb nagy együttes, például a Pink Floyd, vagy a Deep Purple, így is írja ki. És szerintem egy ilyen kis csapat nem is tud másképp, komolyan alkotni, csak ha mindenki beleteszi a maga előre. Meg... Ezt azért a presszertől nem szabad megkérdezni, mert szintén ebből a rokkólyságos időből emlékszem, hogy attól a haja az égnek állt, bár a Presser haját figyelembe véve ez egy nagy kunzt volt, hogy ha megkérdezték tőle, hogy mi volt előbb a szöveg vagy a zene. Hát néz, én azt mondom, nálunk egyértelműen tudok erre válaszolni, nálunk még a zene volt előbb meg, mert ott elkezdtünk vacakolni zörögni, aztán valami kijött és akkor a szövegírónak volt a nagyobb feladat, arra valahogy rá... Sok szövegírót elfogyasztottatok. Igen, de megmondom őszintén mindegyikre a maga nemébe szívesen emlékszem, és tulajdonképpen ezért mondom, hogy még ezt a várszegi Brody dolgot is úgy érzem, három nagylemezen keresztül működött a dolog. az egyértelmű, hogy a Brodi direktbe nem írhatott nekünk. De azért az nem úgy igaz teljes, mint... hogyan találtatok pont a várcegi ezt a tínédzser, tehát a Brody mondta, hogy és a Gábornak van ilyen múltja, tehát ez a számunkra állapidában volt meglepő. Én ezt értem, de most nem a geminiről van szó. Nem a geminiről, hanem nyilvánvaló. Én arra emlékszem, hogy a szövegeket mindig hárman néztük át, amikor kezdett elkészülni, és a Gábor, a Brody, Jancsé meg én, voltunk, akik próbáltuk formálni, hogy ez omegás legyen. Tehát én... Milyen az omegás? Hát nézd, olyan az omegás, hogy tulajdonképpen én azt mondom, ez nem egy tudatos ö, ö, valamilyen stílusnak elkötelezett zenekar volt, a hajgyáltan zenekarnak, mert az igenis is hangzik, hogy omega zenekar gyűjtes volt. Tehát én nem is szeretem. Nagyon sokszor vannak ilyen újságcikek, meg minden is, akkor tudok. Tőle... De ha belegondolsz, akkor nyugodtan lehet mondani, hogy Omega együttes, hát annak idején a komjátiban is elhangzott az, hogy Deep és Purple. Ja, az így van. Az... az természetes, hát a Gyuri az nagyon sok mindenre képes volt, de ha az legyen megbocsátva neki, azért akkor az információk nem voltak olyan... Szóval milyen az omega Hát nézd, én azt mondom, egy kicsit olyan, ami a zenei szabályoknak nem a szigorú követője. Például én biztosan és nyugodtan állíthatom, hogy annak a vádnak abszolút megfelelek, hogy nem tudok ott átolvasni, olvasni, persze akarni. Kéne? Csak nem érdekel. Kéne? Kéne? Tese? Kéne? Nem hiszem. Hát gondolom, hogy a Mihály tud olvasni, hát ugye neki ez otthonról jön. És sőt, hát a Benkulaci is, ők azért valamennyit tanultak zenélni, engem megmondom, hogy szintén az zene nem értekelt ilyen szinten. És az énekóra volt voltán az egyik legutálatosabb, ami a tananyagban volt, szóval valahogy azt már nem szerettem. Arra nem beszélni kell, azt hallgatni kell, az egy hangulatot ad. Szóval én a képzőművészettel is, meg a művészetekkel is úgy vagyok, hogy azt nem annyira magyarázni kell, mint vagy rendben van, vagy nincs rendben. Csajn... Az omega mindig rendben volt, illetve az omegában te mindig rendben voltál, vagy honnan lehetett volna észrevenni azt, hogy az omega rendben van, de mondjuk te nem? De én szerintem én soha nem voltam rendben az omegával, mert én ezt uh, megmondom őszintén. Az életségikor is abba akartam hagyni, aztán az egyetem után mindenképpen. Akkor, amikor a piciék elmentek, akkor véglegesen, Aztán valahogy mindig az lett, hogy uh, maradt egy olyan dafke, hogy na hát az, azért akkor... Nem Jó, biztos, hogy nem a lustaság. Mi a, és biztos, hogy nem a dafke, ke Mégis mi lehet az, ami téged rajta tartott ezen az úton? Nem mondom ki, hogy hány éve. Egyébként nincs jelentősége. Sok. Nézd, alapjában véve azt meg tudom mondani, hogy a diploma után én böcsületesen el akartam menni egy, egy tervező irodába dolgozni, de azok a kondíciók, feltételek, meg elvárások, amit ott például mi, ö, hogy jelenhetek én meg, milyen. Ez azért nagyon jó, mert ö, ma Visi Lászlóról ír Hanti Kinga a magyar nemzetben, hogy mit ír, pozitívat ír róla. Ö, Visi lacihoz a legkülönböző dolgok kötnek, ezt itt most nem fogom részletesen elmagyarázni, de magánéleti szálak is vannak. Ugyanakkor ő volt az, csak hogy kapcsolódjak hozzád, hogy amikor én először voltam riportot készíteni, talán a Szép Művészeti Múzeumban, de még inkább a Nemzeti Galériában, akkor rövidnadrágban voltam, volt rajtam valami térdvédő is, mert éppen meghúztam a lábamat, és akkor félrevont engem a Visi Laci, és az mondta, hogy pedig aki a Magyar Rádiót képviseli egy megnyitón, az nem öltözködhet így. És egészen döbbenten néztem rá, pedig hát nem voltam olyan, mint most, csak azt gondoltam, hogy hát miért ne? Na most szinte szóró ez történt velem. Bementem az ilyen, mit tudom én, hogy hízták ezt, munkaügy vagy a tudja mi. Személyzeti. Még úgy aránylag össze is kaptam magam, hogy egy komoly erre megyek. És amikor mindent úgy kikérdeztek, elmondtak minden, akkor mondta a munkaügy is ezek szerint, hogy de még egyszer ide ilyen bohéman nem lehet bejönni. Na én ott lefelé a lépcsőn, tudtam, hogy nem is fogok. Szóval, pedig akkor nagyon nagy dolog volt az egyetem után, egy budapesti székhelyű tervezői maradni, vagy valami. De annyira bosszantott az, hogy hát akkor legyen omega. Le, a zenész léttéget hány éves korod óta tart el? A zenész... Hát gyakorlatilag... Öm, 1959-60-ban döntöttük el a laokszal az osztályban, hogy zenekart alapítunk. Na, az mondjuk az első öt évben nem tartott el, de gyakorlatilag a 60-as évek ö, első fel, mondjuk 63-64-től azért már ahhoz képest, hogy az egyetem mellett az ember ezt csinálta, akkor már azért azt lehet mondani, hogy némi értelme is volt a dolognak. Ugye korszakolnak minden fontosabb együttest titeket is így aztán ennek következtében van az útkeresés, space, rock mindenféle leállás, időszakos működés, ugye itt 1987 után, amikor 5-6, sőt 7 évig nem jelent meg lemez átmenetleg tán üzletember voltál, tehát mi volt még az a te életedben, amikor nem voltál zenész, mármint szimpadi zenész mit csináltál? A, mondjuk a zenekar előtti korszak az egyetemi iskolában. Igen. De most az, én erről beszélek itt a 80 es évek vége, 90 es évek eleje. Igen. Uh, utána gyakorlatilag minden a, uh, ennek az omegázásnak a volt alárendelve, és még ez a 80-as évek második fele is úgy vallott, hogy gyakorlatilag uh, akkor én egy kicsit úgy beleszerettem ebbe a stúdiózásba. A számítástechnikának technikának az ilyen jellegű alkalmazásával, meg minden. És e, egy pár évet én is se vettem, hogy elszállt. Gyakorlatilag én ugyanebben maradtam. Legfőbb az volt, hogy e, nagyon sokszor más együttesekkel dolgoztam, a pc kezdve a Hoboékig, az Eddától, a P-Mobilig, a Hungáriától. Szóval e, ez a, nekem nem volt olyan, hogy e, ott megszakadt valami. Az tulajdonképpen, hogy mi egy picit leálltunk, hogy most egy kicsit erőt az nem volt egy kimondott megállás. Tehát a, a 87-es dupla kistadion után, a második buli után egyáltalán nem úgy jöttünk rá, hogy na most akkor elég hosszú ideig nem lesz semmi. Én stadionban jártam a és hát ott voltam azon a bizonyos 94-esen, illetőleg azt végigkövettem még. Uh, talán a Kalipszó rádióban volt egy egész sorozatom. Hát nem volt szerencsétek az idővel. Hát egyébként most épp azt akartam mondani, hogy lehet, hogy hallod, de körülbelül vagy el eső van itt. Igen, hallani. Úgyhogy hát az borzasztó volt. Ráadásul azzal volt nagyon borzasztó, hogy az előtteleve este, mikor főpróbált akartunk a szkorpionszal meg egyáltalán tartani, akkor volt egy hatalmas nagy vihar. És az még úgy örültünk, hogy de jó, hogy ez nem holnap van, hanem ma volt. És egész nap gyönyörű idő volt akkor is, szeptember 4-én. És este fél nyolckor, mikor a televízió kikapcsolta a híradó, abban a pillanatban, mintha kinyitották volna az összes csapot fönt, másfél órán keresztül öntötték a vizet a stadionra. De hát végülis ez ettől maradt egy egyedi esemény. Az ovega valaha is volt-e olyan együttes, amelynek a tagjai, barátok voltak, mert ugye csak a Muricka képzeli, hogy John Lennon és Paul McCartney, Ringo Starr és George Harrison mindent együtt csináltak. Egy nagmáziuk volt, hogy volt egy főnök. És ameddig az Epstein... Az Epsteinről beszélsz? Igen. A... De aztán viszonylag hamar meghalt. Hát ez a baj... Mert onnantól kezdve lettek, hát itt ebben mondom, hát ők nem tudnak azok lenni, de mégis azt mondom, hogy hülyék, és akkor teljesen a mátriuk az volt, hogy négy olyan tehetséges gyerek volt, hogy még így is rendben volt mindegyikük. Meg hát amit előtte csináltak, az rögtön utána rendet is csapott körülöttük. Hát sajnos egy magyar viszonyok között ugyanez nem működne. Egyrészt az ország lehetőségei, másrészt azért talán azt mondom, hogy valószínűleg azért, a bitlusz jobb volt, de euh, én mindig akkor érzem azt, hogy hát tulajdonképpen még mindig nálunk van a legkelsebb baj, mint amikor látom a többieknél a problémát. Tehát, hogy milyen személyeskedési meg ilyen. Most nem azt mondom, hogy mi tökéletesen mindenben egyetértő haverok vagyunk, de azért valahogy hogy mégis ez az öt ember együtt tudott maradni most már lassan az ötvenedik évben. Hát, biztos, hogy... De milyen a viszonyrendszer belül? Hát most hogy mondjam, hétköznaponként, tehát a hétköznapi életben nem állítom azt, hogy mi úton, útfélen együtt vagyunk. Ebből bőven elég volt az utazások során, meg a szállodázás, mert azért ennyit utazni, tényleg azt mondom, hogy még a nagy angol együttesek is talán nem utastak ennél többet, és ennyit egy együtt lenni. Tehát ez valahogy úgy nincs benn, meg arra nem beszélve, hogy én szerintem az Omegának részlen szerencséje, részben problémája is, hogy őt borzasztóan mm, ellenkező, tehát más jellegű tagja van. Tehát két-egy forma érdeklődésű, vagy... Ha már itt tartunk, áruld el nekem, hogy te a 68-as angliai turnéra mi nem mehettél el? Borzasztó egyszerű. Két oka volt, ha már utazás Az egyik az az, hogy uh, én, mivel építésről voltam, és az omega akkor nagyon dübörgött, 66-ban elkészítettem a diplomatervemet, de valamilyen omegázás miatt uh, nem volt időm a védésre felkészülni, és azt az építész Cs. két éven belül lehetett megcsinálni. Hát én, mint a lusta, a védést 68-ra tettem át. Hajszál pontosan, amikor a geréltszálóban volt az utazás előtti sajtótájékoztató, én a védésről jöttem onnál át, hát kb. 100 méterre volt az egyetem a gerétszállótól, tehát elutazni nem tudtam, de másik oka az volt, hogy volt egy szerencsétlen ilyen, nem voltam hibás, de tudod, amíg az ügy nincs lezárva, egy közlekedési baleset, ami pont akkor volt. Tudod az, hogy döntés, meg nem tudom én mi, és azt meg kellett várni. És ezért az elsőre nem tudtam kimenni, de aztán a másodikon már csak a nagyobbik, tehát a nagy turnén már ott tudtam venni. Ott tartottunk, tehát én maradjunk most már 2010-nél, bár fogunk úrándozni időben. Milyen az együttesen belül viszonyben? Hogy képzeljem én ezt el? Hát, ez idillikusnak semmiképpen ne, de ezt inkább azt mondom, hogy ez inkább ilyen, a túlzott sok, több évtizedes együttlét okozta. Tehát mindegyikünk már mindegyikünk ismeri a másiknak a... Rigot. Tudod, ez azért is olyan nagyon furcsa, mert nem szeretném ennek a beszélgetésnek a hangulatás semben sem felborítani, de aki rámegy a ti hollapotokra, Jézus Mária hollap, ugye mondott volna ilyet az ember a rokulság idején, nem volt még internet sem. Ja. Uh, ott van egy visszaszámolás. És ez a visszaszámolás ugye ez a június negyedikei Stargardenen való uh, fellépésetekhez képest van, és aki most ezt a beszélgetést hallja, azt mondja, a kutya fáját, a terem buráját, vagy nem egészen ezekkel a szavakkal élve, miért nem érzem én azt, hogy ők is annyira izgulnak, összejönnek, tábor tűznél, szalonnásütnek, felidézik a régi emlékeket, hogy olyan riffeket tudjanak fogni, amilyeneket annak idején, vagy amilyeneket csak most fognak fogni, nehogy már ilyen profánul beszéljenek egy koncertről, amihez képest visszaszámolás van. Hát nézd, ezt megmondom, mi okozza. Gyakorlatilag egy öttagú együttesen érhetően ötféle vélemény van. Itt közösen egy a három évvel ezelőtt, mert a 2004-es népstadion az volt az utolsó nagy esemény, de azt, aztán kö, követte nagy szabású vidéki koncertek, külföldi bulik megint, és a 2007-ben eldöntöttük, hogy a következő nagy durranás előtt mindenképpen kell egy pici uh, vákumszünet. Na most ezt tavaly-tavaly előtt be is tartottuk, és az idén is nagyon jól el voltak képzelve azok a koncertek, amik nem zavarják az itteni, itthoni várkunkeltést, tehát voltak német, csehországi, szlovákiai, lengyelországi egyéb koncertek. Egy másik szállon meg az együttes tagjai elkezdtek ilyen hazai dolgokon is gondolkozni, mert nálunk még a szocializmus az azért bőven megvan. Tehát itt mindenki egyenértékűen tehet, vehet és elképzelhet. Aztán egyezteti a többiekkel, aztán hál' Istenek öten vagyunk, kettő-három arányban valahogy három-kettő -három -három arányban elő-utóbb mindenből tudunk dönteni. Na most itt, én megmondom őszintén, ez nem az én irányvonalam, ami most kialakult. Én úgy éreztem, hogy ebben egy kicsit, megnehezítettük azt, hogy itt valami nagyon nagy dologba törjük a fejünket már csak azért is, mert miután ez a Stargarden előtt vállalva, kiderült, hogy akkor volt fesztivál és akkor jöttek hozzá újabb Erli David Ebbe kilőttük a nagybuli minimum két éven belüli lehetőségét De a nagybuli most ebben az értelemben az mi volna? Hát nézd, vagy egy ötödik népstadion, mert az már úgy kerekebb szám, legalábbis a tízes számrendszerben, vagy pedig, hát még egyszer, mert azért azt sem kell szabad elfelejtenünk, hogy azért bizonyos generációi a korosztályainknak már nagyon elkényelmesednek, ne Isten meg is halna. Tehát itt a nagyon sokat nem várhatunk még egy nagy durranással. És azért azt is figyelni kell lenni, hogy mi se fiatalodunk. Ja, de mi lenne, mert ugye azt mondtad, hogy népstadion, de a másokat nem mondtad? Most eltértél ettől az iránytól. Hát a másik az az lett volna, hogy addig a külföldi dolgokat egy kicsit jobban megnyomatjuk, és akkor van esély egy nagy bulira. Na most a nagy buli lehetősége az elkövetkezendő két évben ezzel hogy tulajdonképpen hazai koncerteken is aránylag sűrűn, tehát hozzánk képest sűrűn Fellépünk, Az meg nyilvánvaló, hogyha gyakran látnak minket, akkor az a ö, hiányérzet nincs az emberekben, hogy most rohanjon a stadion jegyet megvenni. Különböző egy egyszerű dolga, egy 60-70 ezeret, hát mondjuk 50-60 ezeret behozni, és én már 2004-es után, valahogy úgy örültem, mikor vége volt, de jó, hogy ez még, még sikerült. De valahol én úgy éreztem, hogy azért még egyszer ö, bele tud ez férni a dologban. Na most ezzel, hogy ilyen jellegű tettük a programunkat, hát egy picit ennek nem sok esélye van, legalábbis, ahogy mondtam, az elkövetve két évben. Egy népstadion koncert az olyan, mint egy lemerül duracel elem helyére berakni egy másikat? Hát az egész más. Egy népstadion koncertre az ember legalább egy, -egy évig készül, új anyaggal, ne agyisten lemezzel, ami nem azért fontos, mert azt el lehet adni, hanem hogy egyáltalán jelezze, hogy még van benne újabb bemutatni való, vagy mit tudom, nyilvánosságra hozni való dolog, de a másik az arra lehet fölkészülni egy teljesen új koncepcióval, technikával, minden. Na most így ilyen kisebb koncertekre, mert hát, hagyd mondom, ezek ahhoz képest azért kisebb volumenűek, rövid idő áll rendelkezésre, hát maximum azt tudjuk csinálni, és ebben az esetben például egy ilyen közegben, mint ahogy ilyen több fellépős feszivál van, tulajdonképpen nagyon nem is kell gondolkoznunk az elvárás tőlünk egy ilyen best of Beleértve, hogy ilyen jellegű koncert, mint amilyen a Star Garden nem nagyon volt, vagy talán egyáltalán nem volt, hiszen több színpadon párhuzamosan olyan előadókkal, mint John Mayer, a Deep Purple vagy az Ossibisa, biztos rengeteget kihagytam, és a magyarok, azért ilyen nem volt még. Persze, most már helyre is van téve a dolog, mert először nekünk nem tudom, a kul cool endegeng, meg ilyenekkel kellett chátszani, amihez kellett volna, amihez semmi közünk, és a már említett honlapon méltatlankodók is ezt szerették ki, hogy ha már ilyen sokat fizetnek, legalább a meg meg az anime -szlássák. és akkor a gerendai karcsékkal sikerült megállapodni, hogy akkor mi átkerülünk erre a napra, és így már én szerintem is ez egy elfogadható dolog, hogy Animale-szó meg a Deep Purple, hát ez akármikor, mondjuk ez 30 évvel ezelőtt elképzelhető lett volna, ma meg én azt mondom, hogy ez még mindig nagyon méltó dolog. Hát ugye az AnimalShock is ugye lehetett látni az Eric Burton nélkül, Eric Burton-t lehetett látni az AnimalShock nélkül, de az AnimalShock az Eric burton nekem biztos, hogy tehát nagyon kíváncsi vagyok rá. Kíváncsi vagyok, hogy a Deep Purple mire lesz képes de ebből a szempontból az Animals és az Eric Burden egyszerre így, mint hogy annak idején is sokkal jobban foglalkoztat. Ez egy méltó környezet, sőt azt mondom, hogy itt majdnem azt mondom, hogy nekünk kell kapaszkodni, itt nincs mese, hát ilyen nem idegen számunkra ez a terület, mert ezzel speciál a Deep Purple már nagyon sokszor játszottunk együtt Németországban, sőt a Deep Purple mindenfajta leszármazottjával, tehát White Snake, Gillen Band, de magával a Deep -el is tehát van ilyen mm, tapasztalatunk tehát nem, nem okoz ez gondot speciál az Erik Bördönös animals soha nem játszottunk de Animals például ők a legutolsó németországi koncertünkön még ott voltak a plakátok, hogy ugyanazon a helyen játszottak, ahol mi csak talán két héttel előtte Milyen motiváció van még benned, amikor színpadra lépsz? Illetve rossz a kérdés. Mi a motiváció? Mert a még az nem jó. Tehát az, az rögtön fosztóképző. Hát igen. Tulajdonképpen az a jó, hogy még a fosztóképző nincs benne. Tehát ha már egyszer ott vagyunk, akkor az emberben az van, hogy na ezt a maximálisan, a lehető le, többet kihozva magunkból kell megcsinálni. Egy picit zavar az, hogy nagyon átszottunk, és főleg itthon, de még azt mondom, hogy még a magyar lakta környező országokban is, tehát mondjuk Szlovákiában van, Romániában is, nagyon nagy habású bulikon veszünk mindig részt. Tehát ilyen stadionokban, Zunaszedei stadion, ilyen népstadion. Tehát ezek eleve egy olyan felfokozott dolgot produkálnak a buliból, amit az ember nagyon nagy örömmel és lelkesedéssel és maximum teljesen. De ez nem úgy van, hogy az ember végül is egy nagyon kockázatos útra lép, hiszen egy olyan mennyiségi szemléletet emel be, amely egy bizonyos ponton fokozhatatlanná válik. Hát nézd, tulajdonképpen hát, én úgy érzem, hogy nem most érzem ezt. Én a fokozhatatlanságávalást választ a 80-as évek közepén éreztem, amikor nyilvánvaló volt, hogy az igazi végleges nemzetközi áttörést, mert a jó, erős nemzetközi ismertséget meg tudtuk szerezni. De az, hogy tényleg azokra a nagyságrendekre lépjünk át, ahhoz itt kellett volna hagyni ezt az országot. Na most akkor éreztem azt, hogy viszont akkor nincs tovább út. Tehát valahol a lelassulás mindegyikünkben egy picit benne volt ez, hogy hát igen, Itthon, amit lehetett, gyakorlatilag elértünk, kint pedig ezekkel a módszerekkel nem lehetne. Ezt is kétharmad arányban hoztátok ezt a döntést, hogy maradtok? Nem, ezt szerintem száz százalékban. Szóval voltak azért teljesen egyetértett dolgok. Ezt mindenki belátta, mert gyakorlatilag ez onnantól kezdve, sajnos a 80-as években elkezdődött az, hogy Tulajdonképpen komoly dolgot már csak sok pénzzel lehetett megvalósítani. Nem volt még kapitalizmus, de a szemlélet már nagyon itt volt. Tehát ott van, nem volt. Mikor vesztette el az Omega azt a fajta amatőr jellegét, amely nem arról szól, hogy ebből élnek-e a benne lévők, de az, ami hajtja őket, az még nem azonos a professzionális zenei léttel? Hát, ezt szerintem nem vesztett el, ez részben tragédiája, részben szerencséje. Mert ha elvesztette volna, akkor tényleg ilyen tudatosan minden valószínű nem így zajlana. Így meg még mindig tart, mindig meglepetés. De te a saját belső tüzedet elnézés, hogy kezdek egyre fialásabban beszélni, talán még érthető. Azt te folyamatosan látod, hogy van-e vagy sem? Hiszen azért az történelmi koronként, életkoronként és hangulattól és még meg annyi egyéb tényező folyamatosan változik. E, igen. Na most az érdekes, hogy ez, miközben változik, az ember nem veszi annyira észre, mint mikor utólag ezt így lelag. Jól beszélsz, de én pontosan erre vagyok kíváncsi, hogy most, amikor ezeket így egymás mellé helyezed, akkor hogyan látod ezt a folyamatot? Beleértve azt a tüzet, ami lehet, hogy hajtóerőként megvan, de minőségileg átalakul. Abszolút átalakult, és mondom, sajnos ennek a, az egész világnak, tehát a Magyarország öt ez alatt megváltozott szemléletvilág. Tehát volt a múlt rendszer, ami gyakorlatilag egy elvről vagy egy ideológiáról szólt, aki nem nagyon volt ellene, hát tulajdonképpen az úgy többé kevésbé el tudott boldogulni, mert nem pénz múlt az, hogy valamit meg lehessen csinálni, hát ügyeskedésen valahogy kicselleszre azokat a dolgokat. Egyébként megmondom őszintén, nekem nincsenek a nagyon rossz emlékeim, bár álmomban megjön el, elő már a régi rend, de azért az, amiről szoktak beszélni, én azt nem érzem annyira korlátozónak. Persze el lehet túlozni. A mai én sokkal többnek érzem, mert ma egyértelmű a dolog. Ha nincs pénz, akkor nincs buli. Nem lehet megcsinálni. Tehát lehetetlen. Azért gondolj bele, akkor egy kis stadion hogy most nem akarod szíveségetni. De most még visszamennék, még a kis stadion visszatérünk, de azt kérdezem, hogy te saját magadat látod-e az előbbi eh, koordinátorrendszerben a tekintetben, hogy milyen lelkesedés volt benne? Én azt mondom, hogy lelkesedés valószínű sokkal több, de tapasztalat és magabiztosság sokkal kevesebb. Ma meg valahogy így érzem, hogy azért nagyon sok mindent megismert, látott és magára szerett az ember. Egy biztos, hogy ma már nem vagyok bizonytalan. Tehát... Kóbor János, miben volt bizonytalan korábban? Korábban is tudtad, hogy nem vagy Sajjapin? Azt mindig tudtam, és nem is akartam. Tulajdonképpen én azt tudtam, hogy valószínűleg... Egy jó zenélei érzékkel születtem, de az abszolút nem volt, kibontakoztatom. Mennyire vettette te saját magadat komolyan? Hát még a 80 méteres gácutásban nagyon ami nem kezdett gyanúsá válni, hogy azért... Jó, de arra gondolok, hogy a kóbor azért egy jelenség volt és van a hajától, a nadrágjánktól kezdve a kigombolt ingéig. Az a kérdés, hogy ez az image, amit annak idején talán nem is mondtak imagenek. nem tudom, hogy minek mondtak, aminek a tudatossága lehet, hogy egy tízes skálán tízes, lehet, hogy egyes. Ezen te... E Tudtál-e nevetni, vagy azt mondtad, hogy egyszer rájöttél arra, hogy a közönség ezt szereti, akkor ezt megadod nekik? Ez biztos, hogy százszerzalékig tudatos volt. Tehát ebben nincs ilyen, hogy valami is véletlen volt. Az tény, hogy kényszerítél, vagy hogy mondják ezt, nem volt bennem ilyen ambíció, hogy ezt kibontakoztassam. Talán a legnagyobb. Itt a 60-as évek végének az omegája jelentette, amikor azért a csapat a gimnáziumi osztályzenekarból fél profi csapattá alakult át, mert az együttem, hogy a preszen meg a miájtomi bekedülése egészen megváltoztatta a hozzáállást. Tehát onnan az amatőr diákzenekarból egy versenyképes fiatal zenekar lett ott nagyon sokat tanultam tőlük, főleg azt, hogy rájöttem arra, hogy végülis az, hogy nekem tárgyi tudásom a zenével nincs, meg nincs képezve a hangom. Nem válaszoltál jut eszembe a kérdésre, hogy mihez értesz. Ja, igen. Hát ehhez nem. De most már azt mondom, hogy most már csak ehhez, De, e, tulajdonképpen én most, ha belegondolnék, hogy ha most építés lennék, azt jobban csinálnám, mert nem igaz. Nagyon tehetséges kollégáim voltak, mármint az egyetemen. Azokkal biztos, hogy nagyon nehéz lett volna. Még mielőtt visszatérnénk a kis egy jegy árára. Én egy augusztus 20-ai Omega koncertekre emlékszem, jól emlékszem, ami mindig ott a tűzijáték környékén fejeződött be. Volt olyan is, de általában ez az oritól függött, meg attól, hogy a kis stadion hogy szabad. Volt, amikor... A... Nem csak jönnek elő az emlékeim. Így, volt olyan is, de aztán az utóbbiak, tehát a legutolsók, azok már inkább szeptember első hétvégén voltak. Én jobban szerettem a kis stadiont, mint a, mint a, mint a Népstadion. de azt kérdezem tőled, hogy az a, az a hozzáállás, ami mondjuk leginkább a nagyításban van meg, amikor a rajongó összevereti magát, megszerzi a szológitáros színpadon szétvert gitárját, majd az első adandó alkalommal kidobja a kukába. Vajon benned volt-e, mondván, hogy jártál a Holdon, külföldi sikereket úgy nem értetek el, mint ahogy akartatok, bár akkor már a 80-as években vagyunk, és akkor már önmagában nagyon sok időn átléptünk, de azt mondod, hogy akkor most valami más csinálsz, másban mutatod meg. Uh, kérdezem. Hát uh, én azt hiszem, és ezzel szoktam is néha bosszankodni, uh, ha én azt komolyan érzékeltem volna, és vettem volna, hogy a 80-as évek végén, hát mondjuk 89-ben, itt valóban egy változás van, akkor biztos, hogy tudatosan átálltam volna. Mire? Még mindig nem lettem volna öreg ahhoz, hogy talán az építészettel is egy picit, ha már öt évig végig szenvedtem az egyetemet, hát a szenvedés mondjuk túlzás, de ha végig csináltam meg egy diplomát, akkor egy picit hagyott az bennem annyi hiányérzetet, hogy akkor még 40, én, 5 évesen, vagy mit tudom én, hány éves voltam, én, 46, még lehetett volna, és talán az egy kicsit szélesebben nyitotta volna azt, hogy csak az ógya lett végül is az élet. Elnézést a kérdésért, de a kisgyerek a te életedben az valójában a te élni akarásodnak a bizonyítéka. Én tudom, hogy nem lehet ilyet kérdezni, hiszen egy gyerek, Nemzés és aztán felnevelés, az a gyerekről szól, de csak vannak neki gyarló szülei, és én most nem az édesanyjával beszélek, hanem az apjával. Ebben a te élni akarásod volt benne? E, nem, az biztos, hogy nem, de az biztos, hogy e, ahogy az ember meglátta, megszületett és minden, onnantól kezdve tudtam, hogy megint megváltozott valami abszolút. És e, ma tényleg azt mondom, hogy az ő léte, a kis fejlődése, a borzasztó aranyos kis természete. Semmi közöm nincsen hozzá, de adott esetben az édesanyjának az a vágya, hogy neki legyen gyereke attól, akivel együtt él, az játszott akkor ebben szerepet? Biztos, hogy nagy szerepe volt, igen. És akkor ebben el, először le kellett győzni e, egy a feleségénél idősebb kóbor Jánosnak az ellenállását? Nem, azért arról nem volt szó, mert azért én is úgy éreztem, hogy azért egy, ha már így alakultak a dolgok, az egy nagyon érdekes. Egybe biztos vagyok, nem tudtam volna elképzelni, hogy még egyszer kisfiú legyen. És most is, ha belegondolok, nem tudnám elképzelni, hogy a lénácskának is egy testvére legyen. Tehát kisfiúval egyszer végigcsináltam az egészet, igaz, hogy olyan körülmények között, hogy szinte többet voltunk távol, mint itthon ami alatt nőtt föl. Itt a fordítottja van, és egy kislányról van szó. Milyen gyakran vagy vele? Sokkal többet, mint anna volt, Tehát itt gyakorlatilag mi, hát majdnem azt mondom, hogy hát a 24 órából 26. Visszamegyünk a kis stadionba, de megtennéd, hogy a mai napodat elmesélned? A mai napomat? Uh -huh. Hát a reggeli szép idő azt. Hánykor kezdesz? Korán kell mert uh, egyrészt alapvetően korán kellő vagyok, tehát én 7 órakor már nem tudok aludni. A fél hét körül szoktam a fölkelést. A házban alszó, vagy a hajón? Nem, a hajón nem tudok aludni. Az, annak a bezártsága, tehát a kicsi tere, az nyomaszt. Ez egy mekkora hajó? Akkor igen. Mekkora hajó? 36 lábas. Mi a neve? De, nincs neve, a beazonosíthatatlanság érdekében. De van rajta a kajüt ezek szerint? Van persze, sőt nagyon kényelmes minden megvan, ami a, a, a totális... Akkor hány óra van, tehát reggel? Hát szerintem fél hét. Milyen reggel volt, ma sütött a nap? Még reggel? Gyönyörű nyári idő, lezenés nincs tavon. De madár van? az olyan csicsergés van már négy óra, fél öt körül, mint annak a rendje, az van. Látszólag úgy tűnt, hogy a meteorológusok már meg ilyen jó nagy bakot lőtek, és ez úgy el is indult a nap ennek a tervezgetésére, de aztán hát egyrészt egy kicsit ilyen kellemetlen, nem hűvös szél, de kellemetlen szél jött, és már lehetett látni meg akkor. De mivel telt a délelőtt? Hát megmondom őszintén, két nagy feladat van most a... nem is feladat, két nagy olyan dolog, ami nagyon foglalkoztat. Hát egyrészt írni kéne a könyvemet, mert emlékszel ott a amikor találkoztunk én is, egy ilyenre kötöttem szerződést, hogy könyvet írok, már nem tudtam, mibe vájkok bele. Hol tartasz? Hát megmondom ősz, én a harmadik verziónál, először azt hittem meg, hogy mivel nem tudok gépírni, hát ilyen diktálásos dolog legyen. De mikor visszakerült papírra, annyira nem azt éreztem vissza. Valakinek diktáltál? Igen. Milyen alapon, nem mondnak, hogy kinek, de milyen alapon választottad? Uh, tulajdonképpen a Balogh Józsi, aki a legnagyobb omega klubnak volt, annak idején a vezetője, és uh, elég jól ismeri a történeteket, meg minden. Gondoltam, és különben nagyon jól uh, fogalmaz. De miért gondoltad, hogy megúszhatod az írást? Mert uh, én úgy éreztem, hogy uh, én abszolút nem vagyok egy írói alkat. Jó, tehát ez volt az első verzió, második verzió. A második verzió az az volt... Elnézést, meddig jutott az a könyv, amit amikor elolvastál, akkor azt mondtad, hogy ennek ugyan te vagy a főszereplője, de mégse róla szól igazán. Nem arról az életről, amit te éltél. Akkor meddig jutott az a könyv? Nézd, abba soha nem gondolkoztam, mert szerintem ma már az internet korában egy ilyen lexikális omega könyvet írni nincs értelme. ez ma... yes, csapongó a könyv? De ez egy ilyen, mondjuk az én ö, látásommal elmondva, persze, hogy jó ről is szó, hát 50 évet nem lehet kitörölni, de tulajdonképpen pont azt az érdekességet próbálom kihozni, vagy ö, még egyszer leírva, talán átélni, és jobban megérteni, hogy egyáltalán mi volt az oka, hogy egyáltalán ez így történt. Emlékezet vagy írásos emlékek is? Ö, nagyon sokat segítenek az esetleges írásos dolgok, mert mindenféle relikvia, vagy kép, vagy fotó, vagy ilyen borzasztósokat hozzá tud adni. Hát sajnos az hogy hogy az elejéről, mert hát természetesen a műsor is, ahol kezdődött a, a tányúgyádi csapátás indul a, <tosz> <tosz> a világháború jött a front Magyarország felé. És én közben világról jött, hogy minek? Már nem tudom megkérdezni. De egészen az, hogy elmesélem azt, hogy nekem azért annak ellenére, hogy a ostrom alatt már két éves voltam, és muterommal ide-oda menekülgettünk itt. Neked arról az időszakodról két éves korodban van aktív emléked? Semmi. Csak az elmesélésekből tűnik olyannak, hogy a ja, hát ezt átértem. Isten igazában, én nekem megmondom őszintén, szerintem a május 9-e utánban nem azért, mert a békekötés napja, hanem tényleg arra emlékszem, hogy már olyan békésen szádogáltak a repülőgépek, föl alá az ilyen repülőgép rajok. Tehát tudtam, hogy már nincs. Bennem volt, hogy itt háború, és annak biztos kellett lenni. De amire úgy biztosan emlékszem, az egyértelműen a háborút követő. Szülők akartak elmenni. Hm? Szülők se akartak elmenni ötvenes években innen. Hát... Ö... Mivel ez a család, ez én szerintem ez egy tipikus magyar család. Magyarán egy ember nincs, aki valószínűleg az Árpárdal rohagol, de azon kívül szinte mindenfajta érintettsége van. Természetesen a kárkát Élő nem csak a fenyő jut az eszembe, aki ugye e, egy ideig kint volt, aztán szépen visszajött, és akkor ebből gyakorlatilag máig megél a szó idézőjeles értelmében, miközben a Pesti Flusztert koptatja, de van egy vágyakozása az iránt a londoni pár év és amerikai év iránt, amit, amit ott eltöltött, e, amiközben a szülei életét megszépítette és meg is keserítette, Hogy csak az emlékeimre hagyatkozom, remélem nem mondtam sok tárgyi hülyeséget. Nem ő, neki valóban ez volt a múltjában. Nálam ilyen nem volt. Nálam a... Tényleg a gyökerek valahol ebben a háború után kikászálódó Magyarországban vannak. Jó, de most ott tartunk, hogy a harmadik verziót, akkor létezik az, hogy a végén te fogod megírni? Nem, úgy létezik, ez folyik. Hát látod, kár, hogy nem kerestél engem. Nagyon örülök, hogy... De mikor született meg ez a döntés? Amikor kiderült, hogy visszaolvasva, egyszer se vagyok meg elégedve. Egyébként most is az a bajom, hogy ő leír, mondjuk naponta. Nem, hajt a tatár? Hát most már hajtana, ha nem is a tatár, de a hitetes, biztos. Meg hát én is úgy érzem, hogy ezért ennek idő előtt, szóval nem. most már tényleg ideje lenne, hogy megjelenjen, mert vannak olyan dolgok, amiket. Lehet, hogy később, ha oda csúszik, már nem úgy tudom megírni. Most én úgy érzem, hogy nagyon benne vagyok ebbe. Mennyit írsz egy nap? Tese? Mennyit írsz egy nap? Hát amikor nekiestem, akkor volt olyan nap, hogy reggel nyolckor elkezdtem, és nem vettem észre, hogy már elfelejtettem megnézni mondjuk a BL döntőt. Szóval volt ilyen is. Mondjuk ez a ritka. A BL döntőt, az általában fúdva mecseket, az én mindig megnézem. De melyik BL döntő? Hát nem tudom, mert nem az ideig. Hát ez az? Tehát akkor ezt már tavaly írtad? Ezt már a második, talán már most kezdem a harmadik évet, mert ezt valamelyik uh -huh. három határoztuk el. De Isten igazából tavaly volt egy nagyon jó erős sorozatom, mondjuk tavaly ilyen tavasszal. És hol tartasz? Terjedelmileg. Hány karakter? Voltam kíváncsi, mert oda számomra semmit nem mond, hogy a völd mit ír ki, hány karaktert, meg nem tudom, én kinyomtattam Körülbelül abban a igen. nagyságban, amire gondolom, hogy igen. is lesz. Hát most érdekes volna kiderült, hogy közel 100 oldal már, és ez azt jelenti, hogy ebből biztos jelentősen húzni kell, mert mondtok 1962-nél. Hát igen, végén érsz egy háború és békét. Hát, ez lassan azt lesz. Remélem, hogy béke is. Az egy nagyon fontos dolog, én csak biztatni szeretnélek téged. Van szerkesztőd? Nem szeretnék szerkesztő lenni, csak kérdezem. Egyelőre én úgy vagyok vele... Jó, a dolnak az a lényege, hogy azt akarom neked mondani, hogy nem az a font... Én azt gondolom a te esetedben beleértve ennek az egész beszélgetésnek a lendületét, a hangulatát, látva az órát, hogy még 8, 8 perc van hátra, és nem beszéltünk még a kis stadiai hogy, hogy az egy képzett, hogy egy omega rajongó vagy egy Kóbor János iránt érdeklődő ember meg annyi olyan dolog iránt ne érdeklődne, amit te azért húzol ki utána, mert azt gondolod, hogy mivel ez nem tartozotta a te tevékenységedhez, nem feltételezhető, hogy erre is kiterjed az olvasók érdeklődése, és ebben nem biztos, hogy igazad van. Utólag derül ki, minden egyes könyvásárlóz nem lehet oda menni, bár tudjuk, hogy Koltai Róbertnek volt ilyen hajlama, hogy minden egyes mozinézővel nézővel beszélgessen, de hát neki se jött ez hál' Istennek, össze, ugye? Azért hál' Istenem, mert több mozi néző volt. De az öncenzúrától, azért eltántorítanálak. Nézd, erre én is rájöttem, mert az idő nagy része mindig avval ment, hogy amit előző nap írtam, azt másnap majdnem az egészet kitöröltem volna a legszívesebben, és rájöttem, hogy ha ezt így csinálom, akkor soha az életben nem lesz semmi. Mi nem tetszett? És, e, hát az embernek mindig, e, amikor életemben... Álljunk meg egy pillanatra, sajnálom, hétkor vége lesz a beszélgetésnek, de ugyanezt nem érezted például Omega koncert DVD kapcsán. Hát dehogy nem. Uh, tulajdonképpen arról is elég híres vagyok, hogy én azért nem szeretek a számot uh, nem hogy meghallgatni, de hallgatni se, mert én csak a hibáit érzem, tehát, hogy a franc egye meg. Hát. Na most ezt akartam egyébként mondani, hogy ennek menet közbe alakult, mert mondtam, hogy két tevékenység foglalkozni. A másik egy ilyen zenei ízlé, ahol nincsenek korlátaim. Tehát ahol nem szeretnék én az omegát tényleg az volt az egyedül, én soha nem jöttem fel szóróba, más együttesnél. Én az omega nélkül nem érzem magamat a, ebben a műfajban fontosnak. Mégis egy mű erejéig, most a könyvvel, majdnem azt mondom, hogy párhuzamosan, egy olyan ö, anyagon dolgozgatunk, ami viszont jó lenne, ha már nekem is tetszene. Ez egy lemez? Ez gyakorlatilag egy e, lemez, most már egy komoly formája van, mert ezen is lassú munkához idő kell, ezen is most már azért egy éve e, dolgozgatom. És akkor mikor hajózol? Hát én még a hajón is a számítógép ott van, tehát e, ha... Jó, de akkor a pöfnél ki kell kötni magadat a számítógéppel együtt? Na jó, olyankor nem számítógépezek, amikor a köteleket kell a bajgatni, de amikor mondjuk egy totál csendben ott valahol az ember csak távol a partoktól van, akkor azért az egy nagyon jó hangulatot tud adni, és egy más jellegű érzést. Egyedül vagy társaságban? Én nekem mind a kettő fontos. Egyedül is szeretek lenni, de megmondom őszintén, sokkal jobban szeretem, ha azért vannak úgy körülettem. De most a hajóról beszélek. Ott is. Nagyon jó szokott lenni az olyan, főleg az összi időszakban, amikor ilyen még visszaköszön egyszer-egyszer a nyár, mondjuk októberben, akkor csodálatos dolog kimenni úgy egyedül, és hát mivel elverül ide a napat, úgyse lehet egy hosszú dolog, de azért sokkal jobban szeretem, amikor valami tényleg olyan társaság gyűlik össze, akikkel az ember szívesen beszélget, együtt van, és nem csak a hajózásról van. Neked a szó hagyományos értelmében van a barátod? Én mindig arra törekedtem, hogy nagyon sok olyan ember legyen körülöttem, vagy a csúnyasz, az ember, de mindegy, most már tudom. Hát, ilyeneket olvasok mindig vissza a könyvbe. Ismerem. Odaig keresem azt, hogy mit lehetne te írni, az, hogy ember. Én, és ebben is, is fél nap. Na most én ä, szeretem azt, ha. É, és szeretem a mások itt véleményeit elmeséléseit hallgatni tehát én nem vagyok az a türelmetlen aki inkább rögtön mondom a magamért mert állati sok dologra akkor jövök rá, amikor mástól hallok valami egész más megközelítésben, és akkor rájövök, hogy adagyja vagyok hát. Azt kérdeztem, van-e barátod? Hát mindig van olyan ember Nem, azt kérdeztem, van-e barátod? Van, van, hogy nem a... Végül akkor térjünk vissza a, a Kis jegyárakoz, jegyárakoz, mert ugye ott, ott, ott hagytuk abba, hogy ma már elképzelhetetlen, hogy akkor mennyibe került. Hát megmondom miért, mert akkor nem a pénz volt a fontos. Tehát akkor az Zorinak ki volt adva a üző, hogy Kis jól csinálja az Omega, mindegy. Teljesen érdeketlen volt majdnem, azt mondom teljesen érdeketlen, hogy mennyi a bevétel. Hát minden állami kaszából lett az Zori is, meg a hangnemezjár is mindent beadott a közösbe. De onnan ki is vesegethetett Tehát a jegyára az éppen csak annyi volt Hogy szerintem ember nem volt Olyan, akinek tudta volna meg Most amikor felléptek a Star Gardenen, Akkor például egy minimális Gondolat erejéig eszedbe jut Az, hogy aki ezért fizetett Az mennyit fizetett És hogy mit várhat ezért el Hát olyannyira, hogy a népstadion Koncerteken az egyik És a legnagyobb problémánk mindig az volt Hogy mennyi legyen a jegyár. Tehát amit gyakorlatilag 50-60 ezer ember is megengedhet magának, és mindig sikerült azért olyan alacsonyan tartani, amennyire csak lehetett, és tényleg uh, a legalsó határig szorítani, figyenbevéve, hogy iszonyatos költségei vannak. Én nekem most a szárgárd is kicsit ez a bajom, de most már így nem, mert egy Animals uh, Deep meg Omega az már... Ennyit megért tényleg, amennyiért most a jegyek vannak. De az első körben én nagyon durvának éreztem egy jegyárakat. Tehát mikor az első alapámmal meghallottam. Elköszönök. Nem azért, mert vége van, hanem azért, mert lejárt az idő. Hát igen, elég gyorsan elment. Hajrá, kobor. Az első is. Meg... Hajrá. Magyar. Jó, és akkor majd... Ott találkozunk. Találkozás. Ott találkozunk. Helyes. Szia. Igen.